En fet, ila eta batizia da na bideak, kaminos, kamintz, deitu dugur. Ha azten da, donapaleun kompostelako giru bideku utzatzen direla. Hainitza aipatzen da izura, bainan donapaleu da tur, vezole eta lepuiko bideen yuntan. Beatzi urte behar izan dira proietuaren gauzatzeko, zerren eta aktivitatea initz proposatzen baititu, komentu horrek kalostjari eta inguruko geler esker ahalmen haundia zuen eta ere kanpoko baratzearekin. Eta bisitatuko dutenak argituko dira nola egin aden eskoaleriko paisaien gizarat. De... Etxehau lehenik bake paua de... gune bat izanen da. Belarentzat hogeita amaabost hoge badira lehenestaiana hori eztaldatua izan, gero artete eta jakitate pausa bat da humanitatearen bide hortan.men. Z da valorizean patrian Lehenik da herriko leh, ondare bati balioa eitea. Birritu, gerizatu eta segurtasunean ezahi behar izan da lehengo komentu haua. Bigarrentxedea da, gune berri bat bisitatzeko izaitea eskoregian. Gero animatu behar da, beraz animazioniak antolatu, haur, gazte eta publiko zabalarentzat. Herriko etxeak bilangile hartu ditu. Animazioneetan, maiatzetik urgirat egitarau osatuagoa izanenda eta hautatu da zuhaitzak, oianak eta gizonak. Beraz, erakusketa edeh bat. Arbola eta gizonaren bideaz, oian eta xorietaz izanen da. Hots, hemen, eskualegian, egun guziz bizidugunaz. Investizamendoa, 2 miliun, zazpien mila eurokoa da horotarat, komentuaren eroste eta obrak bahne. Garapen proieto bat da, ez bakarrik donapale urenzat, bainan lugalde guziaren zat. Ez